вас коли-небудь заповнював відчай. Абсолютна безнадія. Ви коли-небудь стояли в темряві і глибоко в серці, в душі, розуміли, що ніколи нічого не стане краще, що щось втрачено назавжди, і що воно не повернеться. Ось що я відчував, коли виходив під дощ з версіті, коли я в сум'яті... Коли не можу думати, коли виснажений, наляканий і відчуваю себе дуже-дуже самотньо, то виходжу на прогулянку. Це просто одна з тих речей, які я роблю. Я гуляю і гуляю, і рано чи пізно являється мені щось, що робить мене менш схильним до стрибка з хмарочоса. Тож я йшов. Це було досить безглуздо гуляти по Чикаго пізно ввечері в суботу. Я не часто піднімав голову, просто йшов і дозволяв думкам крутитися в голові. Тримав руки в кишенях куртки, яка билася об мої довгі ноги, а дрібний дощ поступово прилипав до мого волосся. Я думав про батька. Зазвичай так буває, коли мені так погано. Він був хорошою людиною, щедрою і безнадійним невдахою. Сценічний фокусник у часи, коли технології виробляли більше магії, ніж чародії. Він ніколи не міг багато чого дати своїй родині. Більшу частину роз'їжджав, виступав у напівзруйнованих будинках, намагаючись заробити на життя для моєї матері. Його не було поруч, коли я народився. Його не було поруч, коли вона померла. Він з'явився більш ніж через день після мого народження. Дав мені імена трьох фукусників, потім взяв з собою в дорогу. Розважати дітей і пенсіонерів, виступати в шкільних спортзалах і продуктових магазинах. Він завжди був щедрим, добрим, добрішим і щедрішим, ніж ми могли собі дозволити. І завжди трохи сумним. Щовечора він показував мені фотографії мами і розповідав про неї. Дійшло до того, що я відчував, ніби знаю її особисто. І з віком це відчуття посилювалося. Я бачив батька, гадаю, так, як і вона як дорогого, милого, ніжного чоловіка, трохи наївного, але чесного і доброго, людиною, яка дбала про інших і не ставила матеріальну вигоду понад усе. І я розумію, чому вона його любила. Я так і не став достатньо дорослим, щоб стати його асистентом, як він мені обіцяв. Однієї ночі він помер у вісні, а невризма, сказали лікарі. Я знайшов його холодним і усміхненим. Можливо, він бачив у вісні маму, коли йшов. І коли я подивився на нього, то раптом відчув, вперше в житті, абсолютну самотність. Що щось втрачено і ніколи не повернеться. Що всередині мені видовбали маленьку дірку, яку вже ніколи не заповнити. І от саме так я почувався тієї дощової весняної ночі в Чикаго. Я йшов вулицями, дихання перехоплювала пара, правий черевик скрипів з кожним кроком, а всі мої думки були зайняті мертвими людьми. Гадаю, не варто було дивуватися, коли після кількох годин прогулянки мої ноги привели мене назад до квартири Лінди Рендал. Поліції вже не було, світло вимкнене, сусіди, що витріщалися на мене, затишно вмостились у ліжках. У житловому комплексі було тихо. Світанок ще не розтинав небо, але десь на підвіконні чи в гнізді на даху щебетала битала пташка. Я був на межі своїх сил, своїх ресурсів. Вже нічого не думав. Мені не приходило в голову жодних геніальних ідей. Вбивця збирався скласти закляття, щоб убити мене наступного разу, коли йому вдасться викликати бурю. І, судячи з того, як відчувалося в повітрі, це могло статися будь-коли. А якщо він не вб'є мене, то Морган неодмінно переконає Білу Раду стратити мене на світанку в понеділок. Виродок, напевне, вже рахував голоси. Якщо справа дійде до ради, не буде жодного шансу. Я притулився до дверей квартири Лінди. Вони були обклеєні жовто-чорною стрічкою з написом «Місце злочину. Не перетинати». Я не усвідомлював, що роблю, аж поки не вимовив закляття, яке відчинило двері, Відклеїло найнижчу смужку жовтої стрічки, і я увійшов до квартири. Це безглуздо, Гаррі. Сказав я собі, і гадаю, що тоді не був схильний слухати себе. Я ходив по квартирі Лінди, відчуваючи запах її парфумів і крові. Ще ніхто не приходив прибрати. Хазяїн квартири, ймовірно, повинен був би зайнятися цим пізніше. У кіно ніколи не показують таких подробиць. Зрештою, я опинився на підлозі. На килимі поруч з великим ліжком Лінди Рендел. Скрутився калачиком на боці, спиною до її ліжка, обличчям до розсувних скляних дверей, що вели до маленького бетонного дворика. Мені не хотілося рухатися, кудись йти, щось робити безхлусто. Все марно. Я просто готувався померти протягом наступних двох днів. Найгірше було те, що я не був певен, що мені не все одно на це все. Я так втомився, виснажив себе всією магією, яку довелося використати, біганиною, синцями, ударами і недосипанням. І темрява, темрява всюди. Думаю, я, мабуть, заснув тоді. І, напевно, потребував цього після всього, що трапилось. І більше нічого не запам'яталось, аж поки сонце не засліпило мені очі. Я моргнув і підняв руку проти світла, тримаючи очі заплющеними. Ранки ніколи мені не подобались. Сонце піднялося над верхівками будинків через дорогу. Веселе весняне сонячне світло проникало крізь штори Лінди Рендел. Лізь повіки і прямо в мій мозок. Я щось буркнув і повернувся обличчям до прохолодної темряви під ліжком лінди і спиною до теплого сонячного світла, але не заснув. Замість цього я почав відчувати огиду до самого себе. «Що ти в біса робиш, Гаррі?» Зажадав я в голос відповіді. «Лежу і помираю». Сказав я собі роздратовано. — Чорт забирай! — сказала моя мудріша частина. — Піднімайся з підлоги і берися до роботи. — Не хочу. Я втомився. — Забирайся. — Ти не надто втомлений, щоб розмовляти з собою. — Отож, ти не надто втомився, щоб врятувати свою сраку від алігаторів. — Розплющ очі! — твердо сказав я собі. Я згорбив плечі, не бажаючи підкорятися, але всупереч собі ж все-таки розплющив очі. Сонячне світло перетворило квартиру Лінди Рендал на майже веселе місце, вкрите золотим нельотом. Порожнє, звісно, але зігріте кількома добрими споходами. Я побачив шкільний альбом, що лежав поруч під ліжком, кілька фотографій, які слугували закладками. Там була також фотографія в рамці значно молодшої Лінди, яка яскраво усміхалася без ознак виснаженості, яку я бачив у ній. Стоячи у випускному вбранні, ніж миловидною парою, якій було близько 50 років. Я припустив, що це її батьки. Вона виглядала щасливою. А на краю сонячного променя. Лежав маленький червоний пластиковий циліндр із сірою кришкою. Моє спасіння. Я вихопив його з-під ліжка. Затремтів. І потряс футляр. І той забрящав. Всередині знаходилась плівка. Я відкрив його і витрусив плівку собі на руку. На ній були якісь фотографії, але вони ще не були проявлені. Я знову закрив футляр стягнув рукою в кишеню куртки і дістав інший, який знайшов у будиночку біля озера Віктора Селза. Однакові. В голові закрутилися думки, звернувши на абсолютно новий шлях. Переді мною відкрилося абсолютно непахане поле можливостей, і десь у ньому міг бути шанс вибратися живим, зловити вбивцю, врятувати все, що почало котитися під три чорти. Але було ще багато незрозумілостей. Я не був певен, що відбувається, але тепер у мене в руках можливий зв'язок між розслідуванням вбивства і перерваним розслідуванням Моніки Селс щодо зникнення її чоловіка, Віктора. У мене є ще одна зачіпка, але часу на її перевірку обмаль. Треба підніматися, ставати на ноги і швидко йти». Хорошого чарівника не змусиш сидіти, склавши руки. Я підвівся, схопив свій посох і жезл і попрямував до дверей. Останнє, що мені зараз потрібно, це бути спійманим за проникнення на місце злочину. Це могло б призвести до арешту і ув'язнення, і я помер би до того, як зміг вийти під заставу. Я вже думав про наступний крок, намагаючись знайти фотографа, який був у пляжному будиночку Віктора, проявити знімки і подивитися, чи є на них щось таке, що варте смерті Лінди Рендал. Раптом я почув звук і зупинився. Звук повторився, і я почув тихе скреготіння. Хтось повернув ключ у мертвому замку вхідних дверей і відчинив їх.